Мені якось Даринка оповідала. Двічі бачила, як Жаночка виходила з директорського кабінету вся в сльозах. То не може бути, подумайте. Значить, так і не витримав Григант. Вирішив нарешті поставити її на місце? Ну, гаразд, я побіг. Весело махнув рукою царик. Треба бути чебним. Вибачайте, а Даринка це хто така? Підставився Маринич, коли вони залишилися з Місьодовим удвох. Дівчина... Кур'єром у нас працює, стаж після школи заробляє, то єдина офіційно підлегла у Жанни Іванівни. От вона все своє нерозплескане адміністративне завзяття на дівчині проявляє. проявляє. Не дай Боже свиніровим, типовий випадок, коли бажання не відповідають можливостям, а це, як відомо, дратує. І все ж мені здається, Думки окремо з того про вплив секретарки на директора дещо перевищені. Можливо, перебільшення, але хіба трохи, сміхнувся, не сьогодав. ну гаразд, я уже теж піду, не будемо зривати чітко наваженого виробничого процесу. Дякую за товариство. І Маринич знову не зрозумів, чи справді дякую, чи ірранізує. Затягнувшись ще кілька разів, він теж вийшов з корилки. З Неседовим та Цариком так і не вдалося поговорити про справу. Але довше затримувати їх не випадало. Ведеться шукати іншої нагоди. Що все-таки мають означати їхні натики в анкетах? Керівникові інституту бракує звичайних чоловічих штанів. Керувати науковим закладом мають справжні мужчини. Він постукав в обитій дерматином двері з табличкою відділ кадрів, Почув голос «Заходьте», а коли війшов до кімнати здивований вигук, Маринич, як він тебе вітром до нас?» Йому назустріч перевальцем ішов підполковник Шкуратко, власне, колишній підполковник міліції, колишній начальник відділу, який років тому вийшов на пенсію. «Радий тебе бачити!» сідай, сповітаю. «Як ви знали, що ви тут правите, Борису Никоновичу?» Та відразу б звернувся до вас. Чув, що вдома не сидіти, десь працюєте, але що тут не знав. Давно вже убкірив, після виходу на пенсію, майже рік пропрацював нянькою на громадських засадах у власної доньки. А, а коли воно у сергуні зробив перші самостійні кроки, я звільнився. За власним бажанням маю на увазі. І трудовлаштував мене сюди, хрипко засміявся він. Анатолій розповів про фальшиві виклики на квартиру гапана, попередив, що в кіреті він виступає під маскою соціолога. Угу, закопиливши губу, мовикнув шкуратко. Цікавими справами займається тепер рідна робітнича селянська. Нічого не скажеш. А втім, коли в карного розшуку немає інших справ, та чому б не зацікавитися і любителями розіграшів? Не розіграші це, а свідомий послідовне цкування людини. Сковання кого? Вона? Григоря Антоновича? Та він же мухи не скривдить. За віщо хто б'єцькував? Викинься Анатолій з голови. Не марнуть часу, повір мені старому городцеві, зголошував Шкуратко хрипським голосом безнадійного пияка. А тим часом Борис Міконович, це всі працівники міліції добре знали, навіть на сілята не вживав спецного. Поголос він стратив на фронті, застудившись при переправі річки. Скільки не лікувався, так і не пройшло. Маринець розповів про квартирні крадіжки, звернувши увагу на те, що постання з них ставася в будинку, де мешкає гапан. Шкваратко підніс палець до гори. О, то вже інша справа, тут щось є але тоді й слід шукати там. Чи, може, ти підозвиваєш, що злодія Божого спільних хтось і співробітників інституту? Ні, на злодії може, здається, вийшли. Що-то спільників може бути. І все ж в інституті шукає не спільників, а хулігана, який робив, хоче виклики. А чи не доцільніше шукати його серед сусідів? Там теж співробітник. Зрозумів, чим я можу допомогти? Маринець попросив показати накази по інституту за цей та минулий роки. Хотів довідатися, кого за цей час звільнили з роботи,